298. Meister Eckhart de la Dumnezeu la Deitate Născut în 1260, Eckhart a studiat la Dominicanii din Köln și Paris. El a fost profesor, predicator și administrator la Paris 1311-1313, Strasbourg 1313-1323 și Köln 1323-1327. În ultimele două orașe el predică și în îndrumă călugării și beguinele. Între numeroasele opere, cele mai importante sunt comentariul la sentințele lui Petru Lombardul, opus tripartitum, o suma teologie și de mari dimensiuni, din păcate, în mare parte pierdută. În schimb, s-au păstrat numeroase din scrierile sale în germană, cuprinzând instrucțiuni spirituale, câteva tratate și multe predici, dar autenticitatea acestora nu e sigură. Meister Eckhart este un autor original, profund și greu de înțeles. Nota 12. De altfel, de-abia în zilele noastre operele sale în latină și în vernaculară sunt pe punctul de a fi cum trebuie editate. Închei nota. El e considerat pe bună dreptate drept cel mai important teolog al misticii occidentale. Deși urmează tradițiile, el inaugurează o nouă epocă în istoria misticismului creștin. Amintim că din secolul al IV-lea până în secolul al XII-lea, practica contemplativă implica abandonarea lumii, adică viața monahală. În pustietate sau singurătatea mănăstirilor, călugării încercau să se apropie de Dumnezeu și să se bucure de prezența divină. Această intimitate cu Dumnezeu echivala cu o reîntoarcere în paradis. Contemplativul realizat într-o condiția adamică de dinaintea cădării în păcat. În ceea ce poate fi considerat drept primul exemplu de experiență mistică creștină, Sfântul Pavel se refere la extazul înălțării sale până în treilea cer. Citez. Și-l știu pe un astfel de om, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe că a fost răpit în rai și că a auzit cuvinte de nespus pe care nu se cuvine omului să le grească. Închei citatul 2 romani, Corinteni, 122 Nostalgia paradisului se face astfel simțită de la începuturile creștinismului. În timpul rugăciunii, credinciosul se întoarce cu fața spre răsărit, acolo unde se aflase la începuturile lumii paradisul terestru. Simbolismul paradisiac se recunoaște și în orientarea bisericilor și în grădinile mănăstirilor. Vechi părinți ai monahismului, iar mai târziu un francesc din Assisi, erau ascultați de animalele sălbatice, ori primul sindrom al restaurării vieții paradisiace este chiar recâștigarea puterii de a stăpâni fiarele. În teologia mistică a lui Eva Grie Ponticul, secolul al IV-lea, creștinul de săvârșit era călugărul. El constituia modelul de om care și-a regăsit originile. Scopul ultim al contemplativului solitar era unirea cu Dumnezeu. Însă, așa cum precizează între alții, Sfântul Bernard, citesc, Dumnezeu și omul sunt despărțiți unul de celălalt. Fiecare are pentru sine voință și substanță proprie. O atare unire presupune o comuniune între voințele lor și un acord în iubire, închei citatul. Această valorizare aproape materială a unei Unio Mistica este din plin atestată în întreaga istorie a misticii și nu doar în cea creștină. Trebuie să spunem că ea îi e complet străină lui Meister Eckhart. Faptul e cu atât mai semnificativ cu cât în predicile lui dominicanul se adresa nu numai călugărilor și celor din ordinele religioase, ci și mase de credincioși în ansamblu. În secolul al XII-lea, desăvârșirea spirituală nu mai era căutată exclusiv în mănăstiri. S-a vorbit despre democratizare și despre secularizarea experienței mistice, fenomene ce caracterizează epoca de la 1200 la 1600. Meister Eckhart este prin excelență teologul acestei noi etape din istoria misticismului creștin. El ploroclamă și justifică teologic posibilitatea de a reintegra identitatea teologică cu Dumnezeu, continuând să rămâi în lume. Pentru el, de asemenea, experiența mistică implică întoarcerea la origine, dar o origine care precede facerea lumii și a lui Adam. Meister Eckhart elaborează această îndrăsnață teologie prin intermediul unei distinții pe care o face în ceea ce privește însă ființa divinității, prin vocabula Dumnezeu, God. El îl desemnează pe Dumnezeu a tot făcătorul, iar ca să i indice esența divină, el folosește termenul de deitate, godheid. Got se scrie G O D. se scrie G O D H E I T. Godheid este grundul, principiul și matricea lui Dumnezeu. Evident nu este vorba de o anterioritate sau de o modificare ontologică ce ar avea loc în timp, ca urmare a creației. Dar din cauza ambiguității și limitelor limbajului, o asemenea distinție putea da loc la neînțelegeri supărătoare. Într-una din predicile lui Meister Eckhart afirmă, citesc, Dumnezeu și Deitatea sunt tot atât de deosebite între ele, pe cât de deosebit este cerul de pământ. Dumnezeu acționează, Deitatea nu acționează, ea nu are de ce acționa. Dumnezeu și Deitatea se deosebesc prin acțiune și non-acțiune. Închei citatul. Dionisie Pseudo are opagitul, îl definise pe Dumnezeu drept neantul pur. Ecart continuă și dezvoltă această teologie negativă. Citez, Dumnezeu e fără nume, căci nimeni nu poate afirma sau înțelege ceva despre el. Dacă spun așadar Dumnezeu este bun, acest lucru nu este adevărat. Eu sunt bun. Dumnezeu nu e bun. Dacă mai zic Dumnezeu este înțelept, acesta nu este adevărat. Eu sunt mai înțelept decât el. Dacă mai zic Dumnezeu este o ființă, nici acest lucru nu e adevărat. El este o ființă deasupra ființei și o negație supraesențială. Închei citatul. Nu da 13. Totuși, Eckhart precizează într-o altă predică. Citez. Când am spus că Dumnezeu nu e ființă și că e mai presus de ființă, nu i-am contestat ființa din potrivă. I-am atribuit o ființă mai înaltă. Închei citatul, închei nota. Pe de altă parte, Eckhart insistă asupra faptului că omul este dintr-un neam și o înrudie cu Dumnezeu. El îl îndeamnă pe omul credincios să atingă principiul divin, gotait, de dincolo de Dumnezeul Trinitar. Căci prin însăși natura sa, grundul sufletului nu primește altceva decât ființa divină, în mod direct și nemişlocit. Dumnezeu în totalitatea sa penetrează sufletul omului. Eckhart vede în experiența mistică nu o uniu mistică, așa cum o exaltau Sfântul Bernard și alți ilustri autori. Ei o reîntoarce la deitatea non-manifestată, Gotheide. Atunci cel credincios descoperă identitatea sa ontologică cu grundul divin. Citez. Când eram la început, nu aveam Dumnezeu și eram pur și simplu eu însumi. Eram ființă pură și mă autocunoșteam prin adevărul divin. Eu sunt cauza primă atât a ființei mele eterne, cât și a ființei mele temporale. Din cauza nașterii mele eterne nu voi muri niciodată. Am fost propria mea cauză și cauza tuturor lucrurilor. Închei citatul. Pentru Meister Eckhart, această stare primordială de dinaintea creației va fi și aceea a sfârșitului. Experiența mistică anticipează reintegrarea sufletului în deitatea non-diferențiată. Totuși nu e vorba de panteism, nici de un monism de tip Vedantin. Eckhart compară uniunea cu Dumnezeu cu o picătură de apă ce, căzând în ocean, se identifică cu el, dar oceanul nu se identifică cu picătura de apă. Citesc, tot așa, sufletul devine divin, dar Dumnezeu nu devine suflet, închei citatul. Însă, în Uniunea Mistică, sufletul este în Dumnezeu așa cum Dumnezeu este în el însuși. Deși a ținut seama de deosebirea dintre suflet și Dumnezeu, Eckhart a avut marele merit de a arăta că această deosebire nu este definitivă. Pentru el, vocația predestinată a omului este de a fi în Dumnezeu și nu de a trăi în lume ca făptură a lui Dumnezeu căci omul real, adică sufletul, este veșnic. Mântuirea omului începe cu retragerea sa din timp. Etapa 14. Timpul este, după Eckhart, cel mai, cel mai mare obstacol în calea apropierii de Dumnezeu și nu numai timpul, ci și lucrurile temporale, afecțiunile temporale, chiar și mireasma timpului. Închei nota. Eckhart nu încetează să elogieze detașarea, practică religioasă absolut necesară pentru a-L regăsi pe Dumnezeu. Nota 15. În tratatul său despre detașare, Eckhart consideră această practică drept superioară chiar umilinței sau milosteniei, dar el precizează că milostenia este una din căile ce duc la detașare. Închei nota. Mântuirea este o operație ontologică pe care o face posibilă adevărata cunoaștere. Omul este mântuit în măsura în care își descopere ființa sa proprie, dar el însuși nu își poate atinge ființa proprie înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu, izvorul oricărei ființe. Nota 16. Această interdependență dintre ontologie și cunoaștere, Reflectă într-o oarecare măsură un aspect paradoxal, dacă nu contradictoriu al teologiei lui Master Eckhart. Într-adevăr, el își începe lucrarea sistematică opus propositionum cu o analiză a propoziției esse deus est. În timp ce în alesale chestiuni pariviene, Eckhart afirmă că Dumnezeu este corect definit ca inteligere. Factul înțelegerii este deci mai presus de esse. Închei nota. Experiența religioasă fundamentală care asigură mântuirea constă în nașterea Logosului, în sufletul credinciosului. Deoarece Tatăl îl naște pe Fiul în eternitate și deoarece grundul Tatălui este același cu al sufletului, Dumnezeu îl naște pe Fiul în grundul sufletului, sau, citesc, El mă naște pe mine Fiul Său, care este însuși Fiul, închei citator. Citez, El mă naște nu numai pe mine fiul său, ci mă naște pe mine ca pe el însuși, adică ca pe tatăl, și pe El însuși ca pe mine, închei citatul. Nimic nu i-a iritat mai mult pe adversarii lui Ecart ca tesa sa privind nașterea fiului în inima credinciosului, doctrină implicând identitatea creștinului bun și drept cu Hristos. E adevărat că analogiile dominicanului nu erau mereu fericite. La sfârșitul predicii a șasea, Eckhart vorbește despre omul cu desăvârșire transformat în Hristos, așa cum pâinea sacramentală se transformă în trupul lui Dumnezeu. Citez, eu sunt cu desăvârșire transformat în el, el își creează ființa sa în mine, aceeași ființă și nu ceva asemănător, dar în apologia sa precizează că vorbește în quantum, ca presupunând că, adică în sensul formal și abstract, închei citatul. Importanța hotărătoare acordată de Eckhart Detașării de tot ceea ce nu este Dumnezeu, pe scurt neîncrederea sa față de operele temporale, diminua în ochii unora actualitatea și eficacitatea teologiei sale mistice. El a fost acuzat pe nedrept de lipsa de interes față de viața sacramentară a bisericii și față de întâmplările istoriei mântuirii. Este adevărat că dominicanul nu insista asupra rolului lui Dumnezeu în istorie și nici asupra întrupării lui Dumnezeu în timp. În schimb, el elogia pe cel care își întrerupea contemplatia ca să dea o strachină de supă unui bolnav și repeta că Dumnezeu putea fi întâlnit la fel de bine pe stradă ca și în biserică. Pe de o parte, obiectivul final al contemplării, după Eckhart, adică întoarcerea la deitatea non-diferențiată, nu-i putea satisface pe și în căutare de experiențe religioase emoționale. Pentru el, adevărata beatitudine nu era în raptus, ci în unirea intelectuală cu Dumnezeu, dobândită prin contemplație. În 1321, Master Eckhart a fost acuzat de erezie și în ultimii săi ani de viață a trebuit să-și aperetezele. În 1329, la un an sau doi după moarte, Papa Ioan al 22 a condamnat 28 de articole declarând 17 articole drept eretice și pe celelalte necuvincioase, foarte îndrăsnețe și suspecte de erezie. Poate că la această condamnare au contribuit ambiguitățile limbajului elhartian și gelozia anumitor teologi. Oricum, consecințele au fost considerabile. În ciuda sforțărilor discipolilor săi Heinrich Suso și Johann Tauler și a fidelității multora dintre dominicani, opera lui Meister Eckhart a fost timp de secole ținută deoparte. Teologia și metafizica Occidentului creștin nu au beneficiat de genialele sale intuiții și interpretări. Influența lui s-a mărginit la țările germanice. Circulația destul de discretă a scrierilor sale a încurajat confecționarea de apocrife. Totuși, gândirea îndrăznață lui Meister Eckhart a continuat să fertilizeze anumite spirite creatoare, printre cei mai de seamă Nicolaus Cusanus.